Egunon, eguerdi ongabon onkietorri zuen zuei, e, Mugeimers podkastera, bideo jukoen podkastalde batetikan. Eta ere bai, ba, daierz eta bioken arteko mintza praktika e, azken saioetan komentatzen uen modura. Ba, daierz, azten uenetan ez dugu izango ez da, e, ba, bueno, hori indikan bere gauzak ditu. Baina, ba, bueno, ba, zorion ez edo, ba, azken saioa geldit, gelditu izan den modura, ez, ba, nahiko gustatu zait. Eh, ez estaki estui, eh, baior. Bon, Neiko gustatuz zait, horlako ba pizkat saio relaxatuagoa edo eh, ez, pizkat ba denbora iz eh, denbora daukat. Ba, daidoan guztiaz hitz egiteko eta nolabait ez daierte kez dit eh, ez, gelditzen edo zaputzen edo, ez? Eh, eh asmo hauek. Bai, bueno, ba, espero ezaguna dago ber. Eh, datorni jabetean edo beintsak eta tailer ja geldi dugu e, eh ba esateko ez eh pa ba, euskaraz hitz egiten duen moduan ba, normalean ez dago ondo ez la egiten, eta pentsat pa ba, hasta ez itza hitzaprobosak esateko, eta joko eta egiteko da oh, oh, ah, esangot ba joko eta zitz egiteko eta ba pizka bat ba ba idel joko eta zez hitz egiteko zerren badakizuen neri joko hauek ez ezkit asko gustatzen eta eta bueno ba norbait ezten bardu saionetan ez e, Ba, Oni buruz zitz egiteko ko ere bai, ba, e, podcast hau ba, videojoku podcasta izanik e, batez ere telefonoen videojokuetan e, ba, pix e, zentratzen garela. noiz behinka ekartzen diugu ere bai. Ba, ba, bueno, e, ben, telefono eta kanpo ateatzen den videojokuak bai berrietan eta baita alisietan eta bar, Baia bueno, normalean, ba, bueno, erresena erresena ba telefonoan jolastea da, pixkat ba ba autobusa itxoeten dugun momentuan edo ezakitez, dakit, ba, kola bat egiten nahi garen momentuan. Erresagoa da, telefono eta telefonan telefonoan eta beraz ba sai honetan batez ere aurkitu, aurkituko dituzten jokuak, ba, telefonetako jokuak izango direla sai honetan ere bai, ba, bueno, noiz benka ba, ba, berri, ba, berriak ekartzen ditugu eta ere bai ba, ba, bueno, nik pentsatu saio guztetan bat ezeretan boraldi honetan ba, e, eskaintzak ere bai karri ditugu pentsatu dut ba, ba, bueno, naiko interesgarri edela, bai telefonetan eta bai e, ordena gaioan bat ezeretan ba, orlako eskintzak aurkitzea e, ez dut begiratzen bat ere kontsoletan zeren ba, nik ez daukat kontxolerik eta e, pentsatzen dut daiertek ez da E, Mexikon Mexico on izenean, ba ba piskat eh ez oui, parkatu <laughs> e, Switch bideokonsola consola hortik antzuen, eh baina ba bueno, acaso ba, momento neta y e, pensazo mm, esta e, nik ere ba, ez daukagola gola eta beraz horren ba, e, eskaintzak eta bar ez ditugu tratatzen normalean, bale? Ez bada orlako ba ikustenako eskaintza bat ateratzen nik ba, piskat gogoratzen badut eta notetan sartzen badut. Beraz, ba, bueno, ba, ba, konsoleroak ezaten bazarete, ba, ez ba, dakitez, edatu zuen mundua. <laughs> eta horri e, telefonotara eta ordenagailura gaiura ez da. Eta buena hori sanda, e, gohoratu ere bai, ba, saio guztiak interneten dituz zuela, normal, er, seguraski erabiltzen duzuten podcast e, aplikazio horretan aurkituko ezagiru zuela, harkaituko gaituz zuela, barkatu, e, nik normalan pocketcast, pocket pocketcast esan gotua. Pocketcast e, aplikazioan entzu ditut podcastak eta hor agertzen gara, baina nire bai bueno, Spotifyen, Apple Podcasten, Google Podcasten, e, e, iBoxen ez, e, piskat, ba, biratzen entuz, erabiltzen diren aplikazia ondienetan, ba, hor e, entzun gai du ditut saioak eta bueno, hau esan da ba, guazen musika piskatik igotzera eta hasiko e, gara eskintzekin hasiko gara eskintzekin, Google Play eko eskintzekin, e, Crystal Journey Hokua normalean euroberreita manrean daukaztutela, eta grabatzen duan momentu honetan, bat doainik e, goten doainik dago, eh iru dimentsutako bat daukazute e, hemen ba, ba bueno pertsonaia suposatutako talde batetikan bestera ba mugitu barko dugula ta jarri barko de dizkiogu ba holako ba ba bueno ezikitatu barko dugu ba bai eskaileretik bai zuloak eska saiestuz eta horlako ba ba ez dakit ez hor ikusten dira irudetan e, arma laserrak eta bar eta lortu bar diren giltzak talde batetikan bestera E, uste du, ez dut goratzen orain baina e, pixkat e, roi honekin e, e, aurreko denboraldian e, Ekarri nuen analizira, basaio bat, elas, elas ez dakizer, ez dakit nuen zainaz duen, elas historie, ez dakit e, Eta ba, joko hau pixkat honen antzeko ematen du e, grafiko hobeagoekin <laughs> ikusten duen izenaz Eh, esan bezala ba, bueno, normalean euro berreita marrean eta momentu honetan doan dakazute Bestetik ere bai, ba e, timing hero pibi e, retrofaitin jokua normalean bai, iru euroetan egoten da, momentu honetan doan e, timing hero pibi behiratzen hau zute e, ba, bueno, joku gehiagoa aterako diraztaren honek ba, bueno, badauka bere doaneko bertsioa eta bere e, ordaineko bertsioa Ordain, e, doanekoak e, ba, bueno oso bertxio berdina da, ba e, altakan diferentzia bakarra uste dut, komentariotan ikusi dudan dudanaren arabera, ba, e, publizitatea, izaten da, ba, ba doainekoak ba, publizitatea dukala, eta ordainekoak ez, e, hori da diferentzia bakarra, zeren, e, bere mekanikak, ez dut esango ba free-to-play direla, baina, ba, bueno, ba, lako, ba, mekanikak pseudo free-to-play ez, implementatuak joku barruan, Baina, esan batzela, ba, jokoa doainekoa da. Eta, ba, bueno, e, nahi eus dute probatu, hor ba, e, ba, da kastute Google Playen e, estetikoki oso bueno, joku polita iruditu zait, zeren, e, gogoratzen ditez, fiskat, Game Boy klassikoaren estetika horretera, horla grafiko berdeekin eta bar, e, pixel art oso polit batekin ere bai, roll joku bat da, e, ikusten ari nahi zen e, instalatut, baina ez dut jolastu hori indikan, beraz, hor ba, bueno, ba, da kastute Google Playen. Beste joku bat, eta hornaik nari ba, bueno, atentzia ditu iz, dela e, mainzel jokua. Mainzel, e, normalean, boste eurotan aurkitzan dugun joku bat da. Momento honetan, zero berrogeita marrean aurkitzan dugu. Eta da horrela, ba, ba, irudimentziotan, um, irudimentziatako abentura bat, horrela e, irugarren, e, irugarren pertsonatik e, dauken ikuspuntuan. Eta ematen duenez, ba, akzio eta, bueno, abentura joku bat daukagu, non, ba, bueno, e, urrutik erasotzeko edo gertutik erasotzeko behilidea izango dugu. Piskat, goratzen dit ez, e, ez estetikok izan e, beste jokonen estetika, ba. Azkosti joan da, baina nola bait, gogoratzen e, dit, e, dead space bideo jokura, ez? Piskat, e, aurreko saioan ez... E, ez dut, ez, go, ez dut goratzen nahizan azuen jokua e, Insaniti izakiz er Wall of Insaniti hor lako, ba, antzeko jokoa ematen du eta orokorrean bapuntuzek ez dira oso onak, baina ikustaren izenez bapuntuzek ez dira onak batez ere e, ba, jokoak baiuak dituelako eta noiz benka izten da eta barrez eee bueno, esan bezala, berroita marxen ditimotan nik aukera emango dit joko niz zenen, ba, bueno, ba, piskat ba, biru ordu irauten badu Ba, seguraski sorpresa oso e, polita izango dut zait. Eta esan bezala ba, grafikoki oso joku ikara... E, bueno, joku ikara dela iruditzen zait. Eta beraz, ba, bueno, ba, e, probadatxe bat emango diot. Eta ba, joko hau gustatzen bat zait, seguraski ba, analizira era emango dut. Zuek guztioi e, ba, pixkat ba, ba, esplikatzeko ez da. Beste joku bat, ba, hau analiz... E, joku bera hau analizien ez nuen zartu, baina e, uste dut... <laughs> Baina, ba, bere frankiziako beste joko bat bai, ez? Kingdom Rush Ben Guns, TD izenekoa Eh, ba, bueno, nik bere momentuan Kingdom Rush Origins e, karri nuen Duela bihiru aste, gaizkiz banago edo bihiru saio, markatu Eta, ba, joko hau, ba, bizkat, honen eh, ildoti joaten da, eh? Tower Defense bat dugu, eh, gaiz, eh, txaiak etorreko dira bide batetiken, eta gu bide horretan, ba, oztopoak jartzen saiatuko gara, gure eroiak erabiltzen saiatuko gara, eta abilitateak erabiltzen ere bai saiatuko eh, gara, guzti hori, ba, estetika oso polit batekin, etolako fantasia eh, fantasia mundu batean, ez? Eh? Fantasia medieval mundu batean sartuta, bintzat, ba, bueno, jokoak oso eh, puntuazionak ditu, lau puntu sortzi. Eh, neri orokorrean gustatu eh, egizitzaidan, ba, Kingdom Rush Origin hau, eta ba, bueno, ba horlako jokoak gustatzen bazaizkizue, ba samazela, normalean 5 €tan, oraintxe bertan doan. Beraz, ba, pena merezi du. Eta azkenek, ba, Google Playen beste eskintza bat dugu, eh Titan Quest istenezkoadro, Titan Quest inglesez. Eh, gustatzen bazaizkutzu da la diablo, estiloko co ba eh joko joku ni eh harreta hartzea gomenatzen dizuet. Zeren ba, bueno, ba joko hau gaizki izan hago 2006an kaleratuzan eta da ba bueno, garai horretan Diablo II osoko jotzen e, zuen eta ba, hau da Diablo IIren e, ba bueno, joku, antzeko joku bat, baina e, bere tematika izango da antzinako greziako mitoak eta bar, Beraz ba bueno, horrelako ba jainkoen aurka borrotako goara edo E, ba, mitologiak mitologiako ba, beste nizakin orka burrokatuko gara eta horroko horrean nik au, bueno, ordena gaion, jolastu dut nik eta ordena gaion, oso ondo dago oso entretenigarria da baina, ba, bueno, esan berra dago ere bai ba, Google Playen e, bere puntuaziek iru puntu zeiekoak direla e, bostetik, e, beraz, ba, bueno, ez dira ikaragarrizkoak baina ikusten ezen ez bat ez Izaten da, e, ba, interfaza, ez? Zeren jokoa ordena gaion eta bar, ba, nahiko ondo ikusten da, e, orlako, ba, ba botoi txikiekin, ez? ez? du Pantaia guztia tapatzen eta bar, eta ba, telefonoan pixka hau arazo bat da, zeren batetik, botoiak izan dira oso txikiak izan, e, eta bestetiken, e, ba, botoi oso hondia jartzen bat dituzu, ba, pixka, e, baina bueno, pantala tapatzen duzu eta bar, ez? Baina, baina, bueno, baina, baina, hau kentzen zute, euro batean ba, oso eskentza hona iruditzen zaiz, zeren batez ere, ba, ordu pila bat bat dituen joku bat dela, e, abentura, e, e, bukatzen den abentura bat da, ez dauzka horrelako, ba, ezakit ez, e, free-to-play mekanikak eta eventuak eta bar, eta, ba, e, ordenaga joan, ba, seguro, E, telefonotan ez dakit, baina ordena bai, e, ba, bueno e, beste jokalariekin jolastu e, ginen eta nik hau, azken partida eman iona, ba, kooperatiboan egin nuen, ez, beraz, ba, bueno komenda garria, normalean amarre eurotan, eta momentu honetan e, euro batean, beraz, ba, bueno, pena mereziduela pentsatzen dut, dudari gabe eta gozan da, joan gara, ba, ordena gaiuko eskentzekin e, beti bezala komentatzen dugu e, epic, epic Games e, webgunean e, astero ordentzen ditu eh ordentzu joasan bat. O parece dituste la videojuegos eta aste honetan beste bi videojoko paraditut dituzte. Batetik Europain universaliz lau hau da ba estrategiak jokoak gustatzen bazaizkizu e segurazki ez duzute, Paradox eh garatzaileak eh dituen horlako eh estrategia joku komplikatu hauek non e, alde batetikan ba bueno, ba ba zibilizazioa garatzea eta bar Ba, puntu bat izango du, baina bestetik ere bai, ba, guren eh, ba, bueno, beste imperioen eta besten eh, estatuen arteko erlazioa ere bai landu beharko dugu, eta norekin eginten dugun guda eta barrez, dea hor lako estrategia oso realista bat, eta batez ere, konplexuaz, zeren, ba, bueno eh, kapapillo bat ditu eh, eta beraz geruzapillo bat ditu, eta beraz, ba, bueno ba, kontu handi izan beharko dugu eh, ba, ze, zein zein E, erabaki hartzen dugun e, zeren erabaki honek seguraki ba ba bueno, e, handi izango du ba nola garatzen den bideojoko eh gure bueno kanpaina eta bar, ez? Eh Paradoxen jo, estrategia joku bat bezala, ba, jakin azaltzuela joku hauek hau normalean eh ba, bueno, eskintzetan nahiko e, merkea orketzen direla zerren e, ba bueno normalean eh eta este de espansioetan ba e, sartzen dute e, jokuaren coste handiena, ez ezta e, ez Europa Universalis baio engoratzen dut eh beste ba, bueno, e, Estrategia Medieval Orlaco, e, paradoxen Estrategia medievaleko Eco Franchizieak, eh Knights Crusade edo Kings Crusade edo Orlaco izenekoa Ba, Zakit, kostatzen ziren, e, ba, bazookan hor, e, gutxi gora mila euro baliozituzten ba, dlc Dlcak ez? E, guztiak artzen ma genitun, ba, mila eurotan e, baloratzen ziren, horre, steamek hogegunean. Beraz, ba, bueno, jakin ezazuela, ba, jok, e, onyarezko jokoa horreintxe bertan. epicen doan dakazutela, eta, ba, gustatzen bazai zuet, eta apiskat ampli, ampliatun nahi baduz dute, ba, DLC eta deskarga, deskarga, bueno, ehm edukiera deskargatzeko ba, pilo bat izango zutela, eta beraz, hor ba, bueno, daukazete, e, epic estoren den Eta bestetik ere bai, ba, epic estoren, orparituten beste jokua da, e, orwell keeping an eye on you. Eta hau, e, nik jokua jolaztu baina, bere momentua nadibiz, ba, papers please jokua jolaztu nuen, eta pentsatzen dut, eta kritikan eta analizitan ikusi duan arabera, ba, e, pixat, antzeko horlako lako, bueno, roi horretako joku bat dugula, ez? E, jokuan Hokuan ba, jarriko gaituzte, e, ba, kamarak, bueno, e, egondia holako atentatu batzuk eta gaizkilok aurkitu baditugu eta peskilego hauek aurkitzeko ba e, berko gara ikusten, ba kalean dauden huekan guztiak aber e, eh gaitzikia ditugun hasi e, beharko gara jendearen emailak eta eta bueno ba, jendearen sekretuak eta bar, ez? E, antzematen. Da horrelako ba utzi meta joku bat, no? Hartzen gaituzte ez, eh debate moral, e, moral horretan, non ba, ze, zer pena merezi duen, ez? Ba horrelako eh batzuk gelditzeko eta bar, ez? Pena merezi du ba, horrelako kasu garrantzitzu bat ebatzea e ez e, ba, jakin da ba, jendearen intimitatea e, barrizkoan ba, jarriko dugula eta beren badatu sensiblenak edo ikusituko ditugula ez zorlako ba, bueno, debate moral batetan jar jartzen gaituen jokua da ba, paper playsen antzekoa eta esan bueno, ba, bezala doainekoa duzute epik estoren behintzat ba, ba, bueno, probadatxo bat ematea e, komendatzen dut Eta azkenik, ba, ba, estimera joango gara, e, beste eskintzaekin, jakin ezazuela ba cuecon eh ba, e, egiten ari direla momentu honetan eta beraz ba bueno, joku guztiak e, eskintza dituzute, Doom franquizteko jokoak ere bai eskintza dituzue, baina baita ere bai, ba, bueno, e, Fallout, eh fi Rush, Elder Scrolls eta horlako ba bueno, ba ba joku pilot eskintza dituzutela. E, ba, bon, nire, nire gomendioa eta askotan san dut. Ba batez ere, ba Skyrim, Skyrim e, askotan eskintzan aurkitzen da. Eta ba, ba, pena merezi duela pentsatzen dut. Elder Scrolls e, ustut joan den astean edo bi, duela bi aste instantela e, egon dela eskintzan Epic Storen eta ba bueno, bon, Skyrim gustatzen bazaizioe, ba, eta horlako ba, MMO mundu batean sartu nahi badozu te, ba, Elder Scrolls Online e, zuen jokoa izan daiteke ez Eta, ba, esamezela, ba, eskintza pillo bat, Dishonored, Prey, eh, Quake, eh, ez dakit ez, Rage, Heretic, joku, berriak, joku zarrak pillo bat dauzka zute. Eh, Steamen sartzen mazarete, eta Quake-con eh, izeneko bannererari ematen badizute, ba, horra arkituko dituzte joku pillo bat eskintzan. Eta azkenik, eh, ba, duela, duela, duela, duela, duela, bueno, hori indekan eskintzan dago bai. Eh, Euro batean, momentu horretan, ba, Payday arkitu videojokoa ez dute, Bideo, eh, ba, bankuetan atrakoak egiteko joku bat da, e, kooperatiboa, non, lau e, ba bueno, lau, sartuko zarete banku batean, ez? Eta saihetuko zarete, ba banku hori lapurtzen. Eta ba, bueno, ez dute <laughs> nik ez dut bankurik lapurtu nahi ez, baina pentsatzen dut ba, nahiko realista dela azteren, ba bueno, eh, abilitatea izango ditugu, ba kamarak des, e, deskonektatzea edo eta e, saiatzea, ez? Fiskat eh E, isilpean, ez? Kameratan eh barkatu. E, dirua dago entokietan sartzen eta bar. E, gar, oso garrantzitsua izango da, ba non kokatzen garen, ez? Bankua pizkat eh lapurtze e, momentuan zeren, ba bueno, ba, ez da ez adibidez, ez? Ateetan ez bad gara jartzen, ba agian baten bat atera daiteke korrika kanpora, ez? Eskapoa. Eta ba, poliziari abizatu eta barrez, horrako ba, ba, bueno, hit eta horlako bideojoka e, barkatu pelikula guztatzen bazai zizkizue, ba, joku hau pixkat hildonetatik joaten da ez, nik bere momentuan peidei batera jolastu nuen, eta nahiko ondo zegoen, eta ba, peidei bi hau barkatu, ba, esan bezala, euro batean daukazute, horrelako DLC pillo bat dauzkazute, ez, du, ez ditu dala gomendatzen, ez bat duzute joku hurasko jolazten, zeren, A ba, bueno, e, jokoan, ba, bueno, ba pentsatzen dut ke llegue daukaztutela eta, esan bezala, ba gustatzen baza ba, bai bankutan, bai dendetan, bai joierietan eta bar la portu dute, veras? Ba bueno. o, e, joku naiko in interesgarria, eh akzio e, beterik eta naiko esan bezala, ba errealista harten realista, Eta bueno, ba, orain bai bukatzen dugu bideo e, eskintzekin eta joan gora peskat, ba berrietaraz, ¿está? Eta guazen biskat ba, saio ala saitzera ez, zeren, ba, bueno, abesti hau, car, e, car rider drift, bideo jokuko abesti hau, ba, asko gustat zait, heart attack izanekoa. Ba. <laughs> Baina, ba, bueno, ba, guazen erai, pixat, ba, saioan ritmoa gisteraz, zorein ja eskintzak pasatu ditugu. Eta guazen pixka bat, e, ba, esan bezala, ba, azteko berriekin, ez? Bensat, e, bueno, ez, e, ba, bueno, interesgarreak hiludituz ez zaizkidan ba, azteko berriekin, ez? Eta batetik, e, overwatch bi e, videojokuak, ba, estrenioa izan du bere Steameko plataformaan Eta, e, ba, izan da, e, joku batek izan duen e, debut okerrena, ez? Steamen historioan. E batzuek gogoratuko dute edo batzuk jolastuko zenuten edo jarratzen duzute ez dakit oraindik zerbitzariak e, airean dauden baina bueno e, duela ez ez matamarra urte edo ba eh Blizzarrek Overwatch eh jokoak zuen zela piskat ba MOBA bideojoko bat ez moment horretan ba oso modan zauden ta hau da ba MOBA shooter bat ez non eh bueno eh taldeko parteei bakoitza pertsonai bat e, aukeratuko du pertsonaia horrek bere habilitateek izango ditu eta ba MOBA batean bezala ba pertsonaiek bizkat abilitatentan eh bananduko ditugu, ez? Batetik ba, izango du ba mele abilitateak dituen eta peskata e, taldearen buruan joango dena, ba, e, bai mina jasotzera eta baita bai indarrean sartzera beste beste taldeak defendatzen dituen puntutara izango dugu, ba, piskat, ba, ba sendalaria, ez? Ba, ba, eta bizkat ba ba bueno, gure taldekideak sendatuko dituen pertsonaioi hori izango ditugu bizkat ba, estaria, ez? eh Mina eta eta heriotzak e, ba, ekartzen taldera ekartzen duen pertsona hori pixkat ba, perfil ezberk izango ditituugu eza. Eta ba, joku honek ba, e, ba, indarrean eman zuen ba, mm, urte desente eta ba, urte askotan zahar egon zen ez e, rumorea Bblizar ba, e, Overwatchby bidi bi jokuan e, lan, lanean ari zela eta bueno, atarako zela ez, ba, ezakit, urte batzuetan. Baien kontodata ba bueno, e, azken urteetan ba nahiko mugimendu ba, ba, bueno, txarrak egin dituela, bai PR aldetekan, eh bai eta baita ere ba, e, garatze aldetikan, zeren, ba, bueno, du bueno, duste dut izan zala eh urtean, eh ba, bueno, Overwatch 2 kaleratzeko e, ba, bueno, notizia eman zutela, eta ba, notizia hori ematen zuten bitartean ba e, ba beta bat, ez, kaleratuz zuten, pixkat, ba jendeak probatzeko eta beraiei ba feedback feedbacka emateko eta bar, Eta ba, bueno, jendearen eh junto hacia ba نيكo charrezantzan zeren e, orokorrean ba, joku berdina zan eta ba, biru bi 3 nobetate sartzen zituzten, baina grafikoki oso joku antzekoa zan. Bestetik ere bai, eh ba, bueno, eh esa ba ez baten bat sartzen zuten, e, mapa bat sartzen zuten, beraz ba, bueno, jendeak ez duen ulertzen e, zerga, zergatik, bueno, ba, bon, deitzen zut hori Overwatch bi, eta batez ere ba, Jakinda Blizzard bere garatzailea, eh Jakinda ba, momentu batetan segurazki, ba, ba, ordaineko, bueno, ornaiko onaiko garesti saltuko zutela eta horlakoak, ez? Gainera, ba bueno, Overwatch, ba, duela aurrek urtea arte edo 15 €tan sartzen zen, saltzen zen bideojoko bat zen duten, eta beraz, ba, bueno, ba, ja jendeak 15 €, bueno, ama boste edo ez dakit ez, 60 € ordainduta duela post urte, eta jakin jakinda ba, joku berria, ba, berdin, o, berdin berdin berdin izan gauzela gutxi gorabera, ba horrek ba, bueno, ba jendearen e, kritekak, ba, e, naiko txarrak estatea, ba, behartu zuen, ez? edo eragin zuen markatu. Eta, hori ba, gutxi ba, e, izango balitz. Ba, e, a, o, ba bueno, an, e, zuten joku hau e, free to play izango zala, ez? Eta beraz, ba, bueno, joku hau ja bere momentuan ba eta trukoak erabiltze dezutuzten jokalarekin arazoak zituzten. Baita ere gorroto arazoak izan zituzten, zeren ba bueno, badak zute badakizute, horlako ambienteak ez, batez bat ere e, ba, ba multiplayerren, ba, e, jokalari asko ditugunean zerbitzari berdinen, ba, hor lako, ba, ba, bueno, em, e, saldi arrazistak eta seksistak oso erraz e, agertzen dira, eta beraz, ba, bueno, jendeari, ba, ez zitzain gustatzen ba, free-to-play izateaz zer ba, horrek seguraski e, ba, errazduko zuen, ez, horlako lako araztuak, pixat, e, nabarben zituen joko berriunetan, ez, eta, ba, bueno, gustioni, e, ba, kaso egin zion Blizarrek, ba, orokorren ez. Eh, bai, algaua batzuk aldatu zituzten, baina orokorrean, ba, ba, bueno, bere momentuan kaleratu duztuten jokua, ba, Overwatch 2, gutxi gorara era, bideojoko berdinaztan, jende gehiago sartzen zen bideojokura eta gainera, ba, hackerren bueno, artean arazo handiagoak zituzten, gorrotarazo handiagoak eta beraz. O gusti honek erakintu, ba, eh, estreinuan Steam, estreinuan zerren joko hau ba, jolasgaia zegoen eh Overwatch-eko, ezagik Battle.BattleNet, gustu dela, hoe Blizzardren plataforma ba, BattleNeten eh jolasgaia zegoen, ja bestio finala baina Steamen oraindik ana ez eta Steamen zerbitzarietan ez eta beraz Ba, bueno, a bueno, eta jokuak ba, rebu, REview Bombing e, hau hasan du, non, ba, jende guztiak ba, puntuazio txarra jarrizkio, eh, jokoak eh euneko 91 puntuazio txarrak estan ditu. Eta, ba, bueno, badakigu hau ba, ez dela pixkat eh fiskat eh representatiboa zeren, eh badakigu REview Bombing arazo hauek, ez, askotan ba jendea biltzen dela forotan forotarnetan bargaezki jartzeko jokua. E, gehienetan, ba, bueno, arrastoiakin, bainan, ba, bueno, ba, batzutan ez, ez, edo batzutan, ba, ba ez dira, pixkat, e, ez ditugu referentzia, hartu be, referentzia bezala hartu behar, ez, puntoa gaziagoik, zeren, segur agian jokoa, ba, bueno, jolas dago, eta ondo dago, baina egia da, ba, bueno, best e, Overwatch batetik e, etortzen gara ba, segura eski jokoak ez digu asko emango, eta bestetik ba beste arazo hauek sartu dituzte joko barruan, ez? Jakerrak eta gorroto e, diskurso hau eta bar, Beraz, ba bueno. E, ikusiko dugu nola e, garatzen den berri hau baina jakin azaltzuela, ba Overwatch B, eh steamen biratzen modu zute, ba kritika oso txarrak ikusiko dituzuela eta ba bueno, ikusiko dugu aber bideo joko nola den ambientea, baian, ba, ba bon, ni bere momentoan Overwatch bat batera bat jon nuen eta ba Ba, bueno, oso ona izan ezan izan, ez? Beste berri batera joango gara. Eh, aurreko sainoan komentatuguen nola Paldusgate ba, 3, eh, Steamen historiako estrenu hoberen edarrikoan sartzen den, osartu zen bideojuego bat dugu eta e, ba, pixka komentatu nuen, ez, e, jokoa pixat ze unibertsuanko katzen zen, zein ze motatako bideo genuen, eta barrez, baina kontua da, ba, bueno, e, aurreko astean edo duela aste piko bi aste estreinatu zen joku bat dugu, eta ba, azte honetan aktualizazio ak <coughs> sangot, bat, bat kaleratu dute, non berreun bug baino gehiago ba, konpontzen dituzte ez. E, bugak, bueno, arazoak ingelesez, ez? Ba, ba bueno, esan bezela, horlako bat ekalatu dute eta, ba, dute, ba, ba, ba, ba gauz, ze gauzak, ba, peskat dituzte eta barrez. Eta hau peskat, ba, berrietan sartu dut zenen, ba, bueno, hau normala da, ez? enpresa ba, batek, joko bat da, bat ateratza eta, ba, dituzten falloak eta bar, ba piskat, e, EPK, eh epeka, ez? Kompentsatzen saltzea. Benen kontua da, honek ba, ba, piskat bentsatzen dut izlatzen dula ez, e, nola den bideo e, modeloa gaur egun, ez? Non, askotan bentsatzen dugu eta hau, ba, cyberpunk bideo jokarekin ba, argi, argi ikusi zen. Nola, ba, orokorrean, a, edo askotan bideo jokoak piskat, e, puzkaturik ateratzen dira, ez? Hora e, indikanez dauzkate, ba, ba, ba, bueno, promestu ziren, e, ba, ba, ez daugarri guztiak eta pixka bat eh dituzte, ba, bueno ba fallo ba, jokoa egiten da eta barrez, eta hau ba, bueno, gaur egun mm, ba, gauza normal bat da zeren ba, ba, bueno, ba badakigu e, garapen e, epeak ba segurazke ez direla realistak horlako ba, gertatzen dien e, ba, ez normalan eh crunch crunch bai ordi ba bere crants e, prozesuekin eta bar eta bakas honetan ba, ere bai azeleratze dute ba, gian joko honek ba 2 edo edo, ezakitez, e, edo bila bete gello, ba, zuen, ba, ez edo bilabete gehi jo garapen prozesuan ematen bazuen ba ez dela izango akristonako ba, arazoa ez da eh ni kez dakut merkatuaren perspektiba sentzu honetan ez naiz ez naiz insider bat baina bai goratzen dut nola ba ni bideo joko tarajo lastan hasi nintzenean ba jokoak fiskat ba, ba, bueno, ba, ba bukaturika ateratzen ziren, ez? Eta ba pasitutzen ba, faio batzuk ba, orokorrean ba, jokoa puskatzen zuten faio batzuk ziren, ez? Adibidez, ba bueno, ez dakik goratuko zuten, baina Super Mario e, e, Super Nintendo con Super Mario Koopongan, ba badago faio bat non eh videojokoa bukatu dezakegu 6 minutu baino gutxiagotan. Baina kontua da, ba faio hau pixkat, eh provokatzea oso zaila dela. <risa> Izan bar da, kristonako taimina eta jakin bar da, azterregin bar denez. Irizten da momentu bat, pentsatu zula, bagian, ba, ez dela fallo bat, basic, eta, ba, bueno, garatzea ek, zer, ez dakite, bere arazon, em, bere em, motiboak izango ez dituzten, baina horlako basea batez, eta joa sartu zuten, zeho zer e, lantzeko eta barrez. Eta, ba, bueno, ba, duela, ez dakitogitamar urte, O berrogei urte, ba, hau normalaz, e, bueno, zen ba, faiik normalen, e, jokoak normalen, zituzten fai hondik, eta, ba, iz, faiuak izaten ba, zituzten, ba, normalean, ba, ez diren errexak erreproduztutzeko eta barrez, eta gaur egun hau ez dugu ikusten, ez? Eta gaur egun ikusten ditugu, ba, jokoak, pixat, mm, puskaturik ateratzen direla, ikusten ditugu, adibidez, ba, jokoak, e... Cyber Cyberpunk bideojokoa e, adibide zela aurktuta, ez? Ba, promesten direla, ez? Bai, plataforma guztietara, eta gero ikusten dugu, ba, e, ba nola, ba, bai, ordenagailuan ondo ibiltzen dela, zeren ordenagaiuan normalen, ba, poten, potenteagoa edia, baina, adibidez, kontsoletako bertxioak, ba, ba nahi kotxarrak direla, ez? E, Cyberpunk guzti hau azaleratu zuen, baina... E, Hau, urte askotan ikusi dugu, ez? Eta di bez, e, Ubisoftek, ba, bere Assassin's Creed franquizian duela urte pillo bat, arazoak izan zituen, ez, e, frantziako errevoluzioan e, kokatzen zen ez, e, Assassin's Creed videojokuarekin, zeren, ba, joku hau, ezin zen jolastu. E, originala bazan ezin zen jolastu, baina pirateatzen bazuten, ba, jolastu ziteken. Zergatik gertatzen zen, hau, zeren, arazoa zen, e, antipirateria artxibori, ez? Eta, Ze, ze konponketa proposatzen zigun e, Ubisoftek ba? e, pixkat e, antipirateria partxe hori e, deskonektatzea nola geisten ba, olako partxe bat edo bestela ba, internetera konektatzen dugun kable hori ba, deskonektatzea zamezela e, ba, bueno, industria guztia e, afektatzen duen ba, bueno, arazo bat dugu E, batez ere hori, ba, garapen EPO hauek ez direla erre eta, ba, orokorrean e, ba, denbora gehiago mm, ematen zaien, baina denbora gehiago behar dituzten jokoa direla eta hemen ez ditugu sartzen, ba zerbitzu bezala aurkezten diren jokoak ez? E, ulertzen dugu, ba, di bez, ba, bueno, em fornite eh, adibidez, denbora bueno, per denbor aldaketak sartu bar dituztela eta bar, ez? Eta ordun, ba, bueno, ba, bai agian fallo jo geio sartu egongo eh, direla, baina ba, bueno, esan bezala, ba, ba, nahiko ba aktualizatzen diren bideojoko direla, zeren ba, bueno, beste enfoke bat daukate, ez? Baina e denbora pasan, joaten denala, eta batez ere ba gu bezterako ba, ba, jokalari zarrenak, ez? Hau E, arazo bat bestela ikusten dugula ere beha iso matzen dugu e, jokalari gazteagoak episkat, oitu direla honetara eta ez, ez dut harrizkutxa e, ir, iruditzen zait iruditzen zait bueno, iruditzen zitzaidan harrizkutxa hau ba, ba, bueno, gertatzen aziztenen eta gaur egun ba, areta gehiago ez, deren, e, gaur egun Eh, ber, bueno, edo bueno, bere momentuan, hau, ordenagaiuen jokut, jokura, bar, eh, jokutara barkatu afektatzen zuen batez zere, zeren ba, ba, bueno, ordenagailu normalean ba, internetera konektatuta zeuden eta bar, baina ja, ba, play iru generaziotik aurrera, ba, normalean kontsolak internetera konektatuta zeuden, bai, bai, bai, orlako jokuak deskarratzeko edo aktualizazioak aukitzeko eta bar, eta kontua da, ba egon ba, normalena dela, ez? E, Xbox bate izaten da du, baduz, adibidez, ba ba bueno, izango duzu zeren e, zure Game Pass zerbitzua ba koneksio hori behar du eta barrez. Eta zen honetan, claro, gaur egun ikusten dugu, ba bidekonsoletan ateratzen diren jokoak ere bai orokorrean ba puskatuta kaude direla edo failek dituztela eta ber, ez? Eh hau pentsatzen momentu batean, e, ba bueno, eh nonbaitetik ez egingo duela zaiberpanken e, e, momentuan, ba, bueno, estandartxiki bat izan zen, eta horre, piskat, ba, ba, bueno, e, erraztu zuen ez, ba, desarrolladora batzuek, ba, piskat, e, esatea ez, ba, bueno, gure ejokua, e, atzeratuko dugu hiru hilabete edo, ba, aseguratzeko, piskat, ba, ez dela apurturik aterako eta barrez, baina, ba, bueno, hau, piskat, azten da, eta, ba, bueno, jokuak garatzen ez dituzten pertsonak, normalean, ba, ejekutiboak eta eta bar, ba, e, ba den, garapen e, denbora hauek jartzen kokatzen dituzte, eta behartzen dituzte garapen taldei, eta, ba, ikusten dugu, hau ez dela, batez ere ez dela sanoa eta bestetik ere bai, ba, ba bidio jokuei afektatzen didela, ez? Zer, Ikusten dugu orokorrean bideojoko industriaren industriarentzako ba ba kaltegarria dela. Eta izan bezala ba bueno, ez dakit noiz arte eh horlako arazoak izango ditugu, noiz eztan egingo duen, baina ni argi daukat ba, momentu batean, ez ez batez bat ere ez badute eksekutibak ez badute hau asko kontrolatzen eh ba bueno momento batetik bestera estan dogingo duela eta estan egiten duenen izango da orlako ba os, eh, joku oso ba, potente bat eh, behartuko duena ez ze eh, adibidez azken aldian azken urteetan ba, Pokemon Farquiseko bideojokoak ba kritika ugari jasan dituzte izan o sea, bezala orlako failo pilo bat dituztelako ez E, dira fallo batzuk ba, bueno, normalean e, aste batean edo bi, edo bi astetan ba, ba, konpotzen direla baina kontua da ba azkenan ba, e, irteeran, bueno, switchen kasuan ba, ez da ez da proposena ez baina normalean jokalari batek irteran e, erosi du jokua eh irteran bere prezioa asko saltuagoa da bagian e, ba ba ez dakite 60 Eta claro, geien ordaindu duen jokalariak segurazki esperientzia aukerrena e, lortzen du, ez? Zeren bai, eh irtera nakozo jokoa, baina eh duzu adibez, ba Ascension Streetaren kasuan duela urtepilo bat, ba eh jokula holastu edo holastu bar duzunean, ba e, internet deskonektatu bar dutzula, batzutan eh e, ez du arrankatzen, ez? Internet deskot, deskonektatzen baduzu. Beraz, ba bueno, orrelako E, arazoak askotan ikusten edo nahiko maze ikusten garai gara azken urteetan eta esan bezala ba bueno ikusiko du aber eh noise eh diren arazo hauek konpentsan edo biskatest e, garapen denborak borak humanizatzen baina e, iritsi beharko da momentu bat non hau eik marko dute Eta bueno, ba, hauek izan dituzte, dituzte ba, neri interesgarrienak, gero dituzte askidan aste honetako berriak. Eta orain, ba bueno, eh Juango ora, aste honetako orlako musika oso animatu batekin hasten gara. Zer, ba bueno, ba eh genuen eh aurreko, bueno, aurreko saioan nuen eta ba bueno, tallerzekin hau behin baino gehiagotan komentatu dut. Ba bueno, bakiz duten eri maijokoak pila gutxatzen zaizkidala. Eh eta bueno, ba orain taller eh Basqueko Euskal Herrian bueltan dukagula, eta badak eta bueno, comentatu zigunez narabera, ba bueno, eh, hor irungo eh, maijoku joku eh, eh, elkarte batera eh batu dela, ez, ba pizka bat. Eh, ba, irute ideia ona, eh, ba, bueno, eh berriak, edo joku horlako maijokutara eh maijokuta experientzia handia ez dakuten ez duten eh, jokalaintzako, ba pixkat sarrera joko batzuk esplikatzea, ez? Bere momentuan adibidez, Basajoan eukigenen genuen, e, karta jokoak tratatu genituen eta komentatu genuen eh kritika nabermenena ba eh joko hauek pixkat eh komplikatuak direla, ez? Eh komplikatuak direla eh karta jokoak, eh ez? Zeren eh ba bueno, ba baska utzla mekanika pillo ba, normalean mekanika nahiko, bueno, ez da komplikatua, baina e, urte askotan zear E, garatu diren jokoak ditugu eta azkenean ba, bueno, gaur egun, adibidez, maik hartzen badugu gaur egun, Pokemon hartzen badugu gaur egun, aurkitzen ditugu, ba, batean, ba, jolas mudu pillo bat, e, karta ezberdin pillo bat, e, ba, mire momentuan adibidez, ba. interesgarrek ziren nobetateak gaur egun gauzan normalak dira, eta pixat, ba, ba bueno, Kon, eh, mekanika komplikakatzen duten horlako ba ba bueno, eh, pro, eh, bat sartze dituztela eta horregatik ba, bueno, ez genuen, ez, batez ere ba, jokalari berriak istaten den ez ginetun gomendatzen, ez, gomendatzen ginetun adibez, ba bueno, bai eta tema horlako lagun bat, ba edo Pokemon edo yu no oso oh sartuta dagoela, ba, eh, ba, berari laguntza eskatzea eta bizkat bere bere eskutikanez sartzea E, piskat, ba, ba, bueno, ba, ba mm, Sarrera Xamurra gobat Ukitzeko eta piskat, disfrutatzeko, ez, justi hau. Eta, ba, zentzurretan Ba, ba, daude e, Beti egoten dira, ez, e, bilatzen magozute interneten eta bar, orlako rankinak e, Jokuak jolazten ez dituzten e, jokalarintzako pentsatutako jokuak, ez Haui dira, normalean, ba, bueno e, Mai jokutara jolaztu diren jokalari genienak, orlako bi, e, Mai jokokien hasi dira eta ba, ba, bueno, oso ondo dauden jokoak dira, batez ere, ba, berri, jokalari berrintzako, eta oso ondo dauden joko dira, e, batez ere, umentzako, ez? E, orain udan gaudela eta seguraski ba, ba, bat baino gehiago ba, e, urasoak zaretela, eta harkituz e, duzute hor rarazuan, e, ba, badauzka zute hor bi iru ume etxetikan, ez? Non, e, ba, bon, nolabait, entretenituak e, mantendu bar dira, nolabait? Eta, ba, ez dituztenai, ba, ba ez dakitaz, telefonoan, edo, bide gonsoletan hor, pixkat, e, egunero hor sartuta e, euki behar, beraz, ba, bueno, hor gaur e, izango duan proposamena izango da, ba, pixkat, e, ekarritut, iru joku e, jokalari hasi berrientzako eta humeentzako, ez? Eta, ba, bueno, ba, jo, e, proposatuko duan lehen jokoa izango da, e, ticket to ride edo e, gazeleraz pasajero saltren, ez? Eta ho, joko hau, ba, bueno, e, nahiko naiko bueno, joku zinplea dugu, non hor mapa bat aurkituko dugu, eta mapan e, ba, estatu batuetan, ziren, ba, bueno, joku salduena estatu batuetako mapa dauka, baina ba, aurkituko zutar bertsioak, non, edo moldaketak, Europan kokatzen direnak, edo herrialde batean edo bestean kokatzen direnak, eta baraz. Kaso honetan, e... Amerikako, bueno, estatu batutako mapan oinarritzen den jokoaz itzen dut baina jakin ezazuela, ba, ba bueno, moldak hauek ez dutela e, asko aldatzen, Jokua eta bintzat, e, beraz, ba, bueno, joko bat ere, joko horrelako, ba, jo, oinarezko jokuaren jolazten jak, jakiten bauzute, ba, e, beste jokutara jolaztuko zarete, araz hori gabe. Usa, bezala, ticket to ride, e, horrelako mapa bat aurkituko dugu estatu batuetak, hori ba, mapa bat, non, hiri ba, nagusiak aurkituko ditugu hor, ez? Ba, ze, ze, Vancouver, Seattle, ez, dakit, ez? E, New York, e, New Orleans horrelakoak, ez? Eta ba, bueno, ba, gure egin beharko duguna hiri ba, horiek konektatu. Zerren... E, bueno, zein hiri konektatu beharko ditugu? Ba, joko hasieran, e, e, ba, bueno, banantuko dira karta kartabatzu, egizango dira, objetibo kartagoek, ez? Eta hor jarriko digute adibidez. Ba, konektatu behar duzu New York eta Salt Lake City adibidez, ez? Beraz, hakin... Ba, bueno, ze hiri konektatu behar dituzun, hakin duzu, Ba, norantza joan batzaren. E, partidazieran, e, gaizki ezpanago, lau objetibos e, banatze dira, eta iru edo lau, bentsat. Eta hoien artean aukeratu beharko dugu gutxinez bat. Adibidez, ba, bueno, e, batez ere, ba, konexio oso luzeak dauzkaten hori iriak, ba, seguraski alde batera utziko ditugu, baina jakin behar dugu ere bai, ba, konexio luze horiek dituzten iriak punto gehiago emango dizkigutela eta beraz ba ba bueno eh seguraki partida maileran ba, interesgarriago, interesgarriagoak izango dira. Eta bueno, behin jakinda, ba zen iritik, zen irira mugitu berdi ditugu e, gure trenak, ba, e, karta batzuk bananduko dira eta karta horiek normalean ba 5 koloretan. Eh ba e, bos kolore ezberdin izango dituzte. Eta, ba, ba, karta bakoitza, tren bat edo lokomotora bat izango da, e, tren bagoi bat izango da, ez? E, orduan, e, partia hasieran karta batzuk banan duko dira, e, piskat aleatorio izango dira, eta, e, esamezela, ba, karta horiek, ba, bost kolorez berdin izango dituzte. Zergatik dituzte bost kolorez, zeren ikusiko dugu mapan nola e, konexio ezberdinak egiteko, ba, beharko ditugu kolore bateko karta bat batzuk edo besteak. Beraz, gure mekanika ezen goda e, orokorrean. E, ba, dibi, ezaz? E, ezakit, puntu batetik bestera, behar ditugu bi karta berde. Ba, bi karta berde horiek eskuan baditugu, ba, e, mailan jarriko ditugu, deskartean, eta ba, bitren jarriko ditugu bide horretan, ez? Eta pizkat, hiri ba, bat bestearekin konektatuko dugu. E, kontua da, ba, bueno, o gehienetan, ba, ez ditugula karta horiek izango eskuan. Beraz, ba, beste gure txandan egin dezakeguna, da, adibiz, tenan jarri, edo karta berriak e, eskuratu, ez? Eta, bueno, karta berri horiek, bi karta izango dira, eta izango dira, ba, bost koloretako karta hauek edo komodinak. Mm, balioko dutela, ba, karta ez berdina, e, pixkat, e, karta kolore e, guztientzako, ez? Eta beraz, ba, bueno, ba, joango gara partidan zehar bakarta hauek eskuratzen, trenak jartzen eta koneksioak egiten eta ba, ba partian amaieran objektibo gehienak egin dituen jokalariek normalean irabaziko du, baina bestela ba, ba bai beste puntuazioak adibez ba koneksio luzeena egiten duen jokalaria e, eta bar, e, ere bai, bueno, claro, jokua, esa bezala, oso simple da baina badauzka horlako pixkat e, gauza afektatzen dituen gauza bat e, jokalarien artean, ez? Zeren ikusiko dugu ba hiri baten hiri batzuen artean ba, e, bi mm, bi jokalari jarri aldiztuzte hor e, normalean ba bueno, jokalari batek jarreko ditu bakarrik ez? Eta bain hori bete, bete duela, ba mm, etortzen den jokalari bi, biratu barko du ba, modu bat hiri berdinera iristeko Baina, nolabait, rodeo bat egiten ez? Beste hiri baten, hiri batera joaten eta barrez. Eta, er, aurkituko ditugu hiri batzuk non e, bi jokalari jarri ditzakete hor trenak. Eta, kontu da, joko hau normalan, nahiko simple dela, baina hor lako... Ba, bueno mekanika bat sartze e, duten non ba bueno e, tapatu ditzakegu beste jokalerien e, ikusten badugu ba ez jokalari bat ba, New York New York eh, ba, New Yorketik ba Floridara joaten bad joaten dala bagian e, oztopatu dezakegu jokalari horren eh bidea, ez? E, tartean jartzen edo eta ba, ba bueno e, blokeatzen nola ez? Joku hau esan bezala, oso bueno, joku simplea da, oso familiarra eh Hmm, nek gomendatzen dut bat horrelako joko ez ateman dituzte horlako nei badituzte horlako jokoak non eh ba hitz egin daiteke jolasten den bitartean eta ez dauka horlako e, ape bat ez dez dauka horlako ba pentsaketa prozesu potolo bat eta bar horlako jokoak e, gomendatzen ditut tiketorra eta hauetako bat Eta, ba, ticket to ride e, Erraz lortu daiteke uste dut gaizkiz banago grabatzen dut da momentu honetan, e, garat, e, bueno, e, editorialak ba, eskintzan daukala e, ticket to ride. Eta, esamezela, e, ba, bueno, tematikaz berdinekin e, gezaltzen dira, ba, di bezala o, ticket to ride bat e, no, no New Yorken kokatua, non, e, ba, ez ditugu trenan jarriko, ba, eta jarriko ditugu taksiak, ez? Edo izango du beste ticket-to-ride bat, ba, ba, ezakit, holandan kokatuta non jarri beharko ditugu itxasontziak eta barrez. Edo ba, Europakoa non jarri beharko ditugu trenak, baina ere bai ba, izango ditugu mendiak eta bar eta mendietatik zehar e, pasatzeko ba, beharko ditugu ba, karten bikoitza eta barrez. Zentzuen eta ba, oso joku, ne guztan zaitu oso joku simplea da, baina egia da ba, bueno, oso xamurra dela e, eta momentu honbat pasatzeko, ba, joku oso aprobosa dela iruditzen zait. Eta, batez ere ere bai, badaukatela ba, oso aplikazioonak ez? Nei, gustantzik, nik badaukat tiketurraiden aplikazioa. Eta naiz eta behin ba, bueno, e, ba, joku gehiago jolastu dituzetela, nahiko sinplea dela iruditzen zait, eta zortea e, e, izaten dela pixka bat e, garaipena edo edo porrota markatzen duen ezagarri nagusiena, egia da, ba, bueno, jokua De aplikazian asoz merkeago latu daitekela zazpi eurotan lortu daiteke momentu honetan eskaintzetan egoten da askotan boste eurotan eta bar eta ba jokoa ad bez ba, epictor eta bar op e, paretu dute ez beraz ba, bueno, e, erresa da bai mai jokua erostea eta jolasea baina asoz erresago daibi bez aplikazio jartzea ez eta gainina ba, ti urrra den kasuan e, beste aplikazio bat jarri zuten dela ba, E, ticket right, e, first journey, edo mi primer viaje gaztelera, zez? Eta ba, joku hau, pixkat, umentzako pentsatuta dago. Europan kokatzen den joku bat dugu, non, esamezela, ba, bueno, trenak hartzen joango gara, eta hor ba, lako, ba, ba, interfaz nere, nere, nere guztuan bentsat, interfaz politago batean, eta segura eski, ba, ba, umentzako asko zerrexago izango dena jolasteko, Eta azkenen ba hori ba joko bat dugu non e, beste jokalariak aurretzen saiatu barko gara bah, hauek blokeatzen eta bah, konektatu bar ditugun hiriak, ez? E, azkarago konektatzen, ez? Eh, abez ticket to ride first journey owner ordaineko jokoa duzute, baina normalean e, edo nahiko maiz eskaintzetan aurkitzen duzute, ez? Beraz, ba bueno, e, ni mm, pentsatu pena merezi duela, ez? Batez ere hor e, e, wishlista sartzea ez Androideko wishlistean sartzea eta ba, pixkat hor harreta jartzea jakiteko noiz e, eskintzan ateatzen den eta zeur eski esanla ba eskintza horretan doan aurkituko zute eta ba, sartzela ba, niri asko gustatzen nadan joku bat da e, izaten maiitu horlako lagunak ba, ez dituztela ba, jo ez direla mail mai jokutara jolastuta bar ba pentsatuz lehen joku bezala, oso aproposa den joku bat daukau, tiketu raidoro korrean. Beste joku atera pasatuko gara, eta hau agian, ba, ba bueno, e, proposa hemen hau, depende nola zareten, ba, gehiago ez daukatuko e, dela azul izaneko jokua. Azulek, e, gaizkiz banago ez dauka, e, androideko e, aplikazioa, bainan e, badaukaz dute, e, Bueno, antzeko aplikazio batela azul Tile Games ez ta neka, eh doainegoa, eta bar. Eta badaukaz utere bai, eh ba, bueno, mai jokoa bueno, My Joka erosteko aukera, My Joka normala ez da so markea, normalan eh 30 eta 40 € artean mugitzen da. Baina egia da, ba joko ba, oso produkzio polita doukala eta ba, ba bueno, pen, pentsatupena merezi erostea, ez? Eta bizkat ba ba ikusiko sustete, eh, artean badokan kalitatean neka hundia dela, ez? E, nola no jolasten da azulau, ba, azulen e, izango dugu erdian, ba, mm mai erdian, ez? Eh, 5 pull, ez dakin no? e, pieza hartzeko tokia, ez? E, toki ezberdinak izango ditugu eta piza horiek ba, pixka pizka jarriko dira poltzate aterako dira eta joango gara jartzen bost multzo horietan. E multzo hietan aurkituko ditugu, ditugu batzutan ba, errepikatzen diren piezak eta beste batzutan eh ba denak ezberdinak, ez? Bai eta gokuak eskintzen duen mekanika orokorra izango da, gure txandan eh hartualdi izango dugula. E, kolore guzt, e, berdineko pieza guztiak toki batetikan edo bestela erdian jarriko diren piezak e, o, pieza guzti ateratzea zergat extrem adibez ba bueno e, multzoan hiru pieza urdin eta bi pieza berde artze, e, aurkitzen maidugu aurkitu gure txandan eginda dezakeguna hartu dezakegu ba hiru pieza urdinak edo bi berdieak eta sobratzen dien piezak erdirantz joango dira datorren jokalariak beste multzo batean hori pieza urdinak hartu ditzake edo erdiko piezak hartu e, ditzake eta kontoa da ba, erdiko piezak kopiezak hartzen badira guztiak eraman badirela ez Zergatik, zeren, ba, gure taulatxoan edo, aurkituko dugu horlako, esan dezakegu, sudoku puzle bat, ez? Eta hor joan gogarako katzen pieza ezberdinak. Eta kontua da, ba, bueno, ba, beharko ditugula gutxienez, bazakit, ez? E, bi pieza urdin, bi pieza berde, bi pieza hori, bi pieza gorri, eta bar. Eta pixiat joan berko gara osatzen gure puzlea zer hartu dezakegun, e, zer, e, horia, zer hartu dezakegun baldintzaturik, ez? Eta pixka bat, ba, bueno, eh, jokun oso simplea da, baina eh, batez ere, ba, hori, hori, eh, hori, sudokuak gustatzen bat zaizkizue, eh? pentsatu oso jokoa proposadela, zeren, ba, behartzen zaitu ez, pentsatzenan nola eh, burut dezakean puzle hau, ez? Eta, ba, bueno, eh, gero puntuazio zile bat egon goda, gure pieza ja, e, taulan jartzen dugunean, ba, e, inguruko piezak ere bai e, puntua tuko dute, eta beraz, ba, joan barra gairik usten, alde batetik, gure puzle osoa, e osatzen saiatzen. Eh, eta bestetik ere bai, ba bueno, ba joaten bagara, hasten bagara alde batetik alde batetikan eta horren inguruan eraikitzen hasten bagara gure e, Sudokua edo, ba, punto gailera irabaziko ditugu eta beraz, ba bueno, eh, oso joku simplea da baina eh ba bueno, ez behartzen zaitu apur bat pentsiatzera, ez? Eh, pixka pizkat egiterak kolorekin e, eta hasten bakiekin. Baina, ba, esan bezala, ba, bueno, e, umentzak hori bai, pentsatu da oso jokoa proposadelaz. Eta gainera, ba, bueno, e, azul, e, esan bezala, ba, mai jokoa eta bai aplikazioa ustut begean BG-an jolazte barkatu. Ba, bueno, e, joko honek ba, bere oinarezko jokoa dauka, baina badauzka ere bai espansioak, ez? Eta espansioak adibidez, ba, bueno, gae, taulatxo berriak proposatzen dituzte, adibidez, edo tematikaz ezberdinak eta barez. Jokua normalean, e, hori esan dela, hori eta mar o, e, eurotan aurkitu dezakezute den den, eta bestela ba, e, bai ordenagailuan edo eta ba, BGEan dela webgune bat, bai tele, telefonotik sartu aitekearaz hori gabe, hor aurkitu dezakezute, eta, ba, bueno, pentsatut oso aukera ona dela, ba, mai joko sartzeko, eta piskat, ba, mai jokoak disfrutatzen azteko. E, Esamez dela, segura eski, ez da errexena, zeren ez dauka horrelako aplikazio kristonako aplikazio bat, baina E, bai, bueno, internetetik jolastu egiteke e, aplikazio ofizialera hor BGEan, BGEa webgunean, board game arena izenekoa eta bestela e, aurkitu ezak ez dute, e, bai, Google Playen azul e, jokoa bilatzen mozute, ba, segura eskia gertuko zaiztue e, azul tile games izenekoa azkenean joko berdina dela eta, ba, bueno, pena merezitu dela dut zut, probatzea, ezta eta bestetik e, gaur proposatuko duan azken jokua, E, eta nerik gehien guztatzen zaidana e, segura ez da lehen jokua jolaztu nuena bainan e, irutzen zaid oso elegantea oso ondo pentsatuta ez da, oso ondo hauen joku bat da dela karkason eta karkasonen hau e, zailuan e, bain bainbein jogeia dutan komentatu dut dela joku bat non? E, joan gogara pixat e, o, en, gu, mapa bat osatzen ez aurkituko ditu gorlako loseta batzuk e, karratutxo batzuk Non, ba, gertuko zaigu, ez bide bat, e, gaztelu bat, etorrelakoa, ez? Eta gu, pixkat, ba, ba karretu txoiekin osatzen joango gara gure e, mapa hori, ez? E, gazteluak, handiagoak, edo txikiagoak osatzen, edo eta, ba, ez dakituz, e, ba, bueno, bideak izten eta barrez, kontua da, ba, bueno, e, gaztelu bat izten bat dugu, punto batzuk, e, normalean, m, ba, punto gehiago emango gode baina bideak izten bat ditugu, agian errexiagoa ediela, baina puntu gutxiagoa e, gutxiago emango dizkegute. Beraz, pa, ba, pixkat joango gara hori ekilibratzen, ez? Zer izten dugu non kokatzen ditugun gure langileak jakiteko zer puntuatu behar dugun, ez? Oso joku simplea da, e, esamezela, ba, bueno, joango gara mapa bateratzen eratzen, eta, di bez, ba, mapa horrek izango du, e, karatotxo horrek izango du, ba, ba bide bat, alde batetikan, eta gaztelu bat beste beste aldetikan, ez? Eta, bueno, ba, hor jarri dezakegu, eta... E, mai gainean ta gure langilea gazteluan edo bidean e, jakinda ba gaztelori gaztelengo jartzen badugu gaztel e, gaztelu hori izten dugu momentuan beste karratutxo batekin ba hor e, langilea jarri dugunez puntuatuko dugu baina batzutan ba ez tupena merezi ziren gaztelu os handiak e, sortatzen dira eta gian ezin dira itxi eta e, langile bat galduko dugu partida guztian eta barrez e joku honek osea eh, oso Agian eh, modu oso enrebasatu batean esplikatut, baina negia da ba, bueno, oso joku simplea dela, oso merkea aurkitu aitekin joku bat da, batez ere bigarren eskuan, eta eh, ni bere momentuan zazpi eurotan erosi nuen joku hau. Eta pentsatzen dut, ba, erosi dituan jokuen artean, segura erosketa eroskita ezen dela ez. E... Eh, Oso ondo jolasten den joko bat da bi pertsonen artean, oso ondo jolasten den joko bat hiru edo lau pertsonen artean, eta batez ere zere, ba, ampliazio edo espantzio pile bat ditu, ez? E, kontua da, ba, bueno, espantzioak e, kalitate presioan ikusten baditugu, nahiko gareztiak direla, e, jokoak bezain, ba, bueno, presio berdina ezaten du, normalean hogei euro inguruan, baina egia da, horlako ba, hor lako, ba, gauza ezberdinak sartze dituztela, ez, ziren, o, onarezko jogak, ba, dauzka bakarrikan bideak eta gazteluak, Baina, gero, horlako ba, ba, bueno, espantzioekin, ba, sartu ditzakegu adibidez e, e, Ibaia, edo adibidez Dragoi bat dagoen espantzio badokagu beste jokalarien aurka ba, bideratu dezakeguna. E, badauzka horlako, ez ba, ba, dakitez, e, Elizak sartzeko ere bai beste espantzio bat. Badauzka ere bai, e, biz, azken urteetan, ba, atera dira bizpairu joku independenteak, baina mekanika berdinarekin. Beraz, ba hau bueno, ni pila bat gomendatzen duen joku bat da, umentzako oso ondetortzenen joko bat da. Eh, ez duten jokalarintzako, ba, oso joko ere bai aproposa. Eta batez ere badauzka aplika, dituen aplikazioak oso ondo daudela irutzen zaizkit, ez? Bai telefonoan, baita ere eh, baita ere ordenagailutan eta bar, ez? Jendeak norma, bueno, izen ez Google Playen, ba dauka oso puntazio ona, baina orokorrean E, jendea jartzen dion arazo handiena da prezioa. Zeren, ba, bueno, joko hau eskaintzan ez dagonean ba, bost eurotan erosia daiteke eta kontua da, ba, espansio bakoitza, elizai baia eta bar, e, bi, iru, bi iru eurotan saltzen dela, eta oh, ba, bueno, jende askoritza egustatzen ez. Ni pentsatzen dut, ba, asko jolasten baduzu e, pena merezitu dituen apli, em, ampliazioak direla, baina negia da, ba, bueno, ikusita hoku aktaukan prezioa ba e, claro, carestiagoa da, ez? Eh gutxiago hartzen dira joku barruan, baina egia da, ba, bueno, bagian bueno, pagian lozeta gutxi horiek hartzen dena joku barruan berriek, ba, e, beste bizitza bat ematen diotela jokuari. Esan bezala, niri aplikazioa opila dagozatzen zait, epicen bere momentuan oparaitu zuten aplikazioa, e, ordenagailurako eta steamen eroi badaukazute. eta lan noiz benka, ba, humble bandelen eta bar, agertzen dira horlako pak batzuk, ez? E, ba, joku oso klasikoekin, karkason, katan, azul, e, ticket to ride eta hor ez? Eta, ba, bentsatu, e, batez ere, ba, bueno, Mai jokuen esperientzia probatu nahi badauzute, eta ez badauzute nahi badiru asko gastatu ba, eseguraski, e era proposago batean probatu ditzakezute, ba Google Playen edo Steamen edo edo Epic Games Storen, Eta bueno, bain horlako jokoak jolaste dituzutela, ba, e, zoriones, ba, aplikazio horlako gehiago geio daude eta ba zailagoak, erresiagoak eta beste ba, motatok, motako jokuak, ere bai, ba, probatu ditzakezute, ez? Adibidez, ikusten arienez, ba oso famatua den e, Zombie Side jokoaren e, Aplikazio, aplikazio daukazutela, edo eta Game of Thrones jokuaren aplikazioa daukazutela, edo beste, ba, maiz jokuetan klasiko bat, Terraforming manz, tre, eh, larra, sangot, ba, terraformin Mars jokuaren aplikazioa, pixkat gareztiagoak, baina negia da, ba, joku bezala, eta behin beste jokoak probatu dituz dutela, eta gehiago nahi baduz dute, komplikazio gehiago eta bar, ba, oso aproposak direla, eta puntuazionak dituztela, eta barrez. Beraz, Berdasabono, ba, ba, dauzka zuten nire hiru proposak eta sentitzen dut segurazki, ba, e, oso ondo ez da ezplikatzea, zau agian streaming batean bitartez edo, ba, eh, hobeago ezplikatu daiteke, baina komentatzen du bueno, eh, komentatza dut batez ere, ba, bueno, ba, oso erresak asteko diren jokoak direlako eta, ba, bueno, erosten badituzute, ba, instruktziak beiratuz, e, segituan jakingo zuten, nola jolastu eta he, segituan jakingo zuten. Zuein ba, semeala EBI nola esplikatu edo jolastu duzuten jokalariei ba, nola esplikatu zeren, zamezela. Ba, l, e, ba regla aldetikan eta bar, ba neko e, errexak diren jokoak dituzute ez. Eta bueno, zamezela, hor da euskatzuten ere hiru proposamenak, Ticket to Ride, e, Azul eta Karkason. Eta, ba, musika piskat igoko dugu eta joango gara ez zaioren e, amaia erekin.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 Eta horre izan horrestan mozute aste honetako hor hauek izan dira aste honetako ba, ba, proposatu ba dituan gaiak, ez? Eh zait, zaite, gustatzen zaite horrela grabatzea eta pentsatzen ba neretzako askoz e, erosago dela horrela grabatzea, zeren e, ba bueno, ba, gustatzen zaite, ez? Eh ba modu estakites e, lasaiago batean grabatzea eta nolabait ba bueno, berriei ba, denbora geio e, dedikatu nahi badiot, ba eh pizkat horrela de ez? Eta gieda, ba, bueno, azken tartea, ba, pixkat nahi jokoen tartea pixkat luzea gelditu zai dela. Baina, bueno, saiatzen nintzen ez, esamezela, nire asmoazan pixkat, ba, transmititzea, erreesea ba, dela joko hauetara jolaztea, umentzako entzako eta jolaz, joku nahi jokokutera jolazten ez jendentzako baneko erreeseak direla esplikatzeko. Eta, bueno, ba, pixkat hori ez, e, saiatuko nez, ez, ez, ez, zuei ez, bizioan sartzea, eta hori hauetako <laughs> hau zakpromatzea ez. Eta, bueno, datorren esterako, orain txebertan, ez daukat jokurik zeren, ba, bueno, e, batez zere orain udan, e, mai jokotera jolazten hainez, kristonako e, engantzada ezaten hainez, orain, momentu honetan hainez, glunjaben izeneko joku batera, hor nere ni bakarrikan jolasten hainez zena, jo, bakarko edo joku kooperatiba duzute, eta beraz, ba, bueno, ni gitzan jolaztu nahiteke, Baina gida da, ba bueno, bat teléfono en Batastera, ba, eh Giro Realms era egonaizela, mm, eta azkenean ba, ba hau, bueno, ba, analisi hau ekarri nuen eta ez du ezer berririk eh aportatzen. Baina gida da, eh hasieran esanduan bezela, ba bueno, eh Mindset ba beste joku batzuk deskargatu ditu ara azte honetan eta saiatu koneztala pizkat, ah, ezaketez orde para ez pixkat, a, mm, e, ordu pare Ikusteko aber, ba, pena merezi nuen, ba, pena da, izango da, pena merezi duen eduez. Eta bueno, hau izan da, mugi emersen azken alehau, e, summer edition edo, deituko digu. Eta ez dakit, haber, zaiatuko gara, ez dakit e, denbora aldionetako saio ezango, azkena izango den, edo saio pare bat gehiago aguantatzen dudan, zeren, ba, bueno, nire gustatzea grabatzea, baina negia da, ba, momentu batean, ba, edo bestean, aier zultatu beharko dela, edo behartuko du dela, ez, hor, e, illetika, e, elduko du eta rastat, arrastaran e, karriko du dela, Eta bon, momentu horretan ba, izango da, ba, hirugarren denboraldia, eh, azteko momentua. Hori pentsatzen dut. Agian bi aste barru esatu dut, ba, bak ez dute okorritu zutatu hau eta, eh, hasiko tsaien den dia, o momentu honetan, ez? Ez dakit ikusiko dut ze bueltak emate ditudan, ba, ez herrez, e, ez eh, buruz hitz egiteko. <laughs> Ezo amezela, e, gure saiak entzun gai dituzute guztiak e, zuen plataforma e, guztokoena, bai Google Podcasten, Spotifyen, e, Amazon, bueno Amazon ez dut biratu. Baina, bueno, e, Apple Podcasten eta guztietan ez, e, eskura gai dituzute saio guztiak. E, joku baten e, analizia biletzen ari bazarete ea, ba, tratatu dugun. Ba, erresa izango da, zeren hor bilatzaian bu, bilatuz mugei merzeta jokoren zena agertuko da eta ez bada agertzen, ba, segurazki ez dugu tratatu. Baina egia da, ba bueno, saio guztietan pizka e, joku pila batez hitz egiten dugula eta bai agian ez duguan joku honen analizi egin, baina egia da, ba, ba bueno, zeo zer bueno, hitz egin dugula joko Riburu ez? Eta beraz ba bueno, pena merezi duela. Eta a ber, gustatuko litza deke, pas mm, Daiez bueltatzen denean, adibidez, ba, urteko edo denboraldiko oberenen beste besterrankin bat egiteaz, zeren ba, bueno, denbarri aldi honetan, e, nik artifizial kilu uzatzen ari nezen denboraldi den honetan, ba, pentsatu duzo joku potenteak jolastu ditugula, eta pena, pena merezzi duela, ez, batez ere, ba, go, orain, udan, non, egon, zarete momentu batean, non, ez dakiz ergin, nago eta, buf, ze joku deskarratzen dutez jolasteko. Ba, beraz, ba, bueno, ba, saietuko gara, ber, e orlako de moraldiko berrienen artean ba, beste saio bat egitea. Eta bueno, ba, hau izan da sai guztia, eskerrik asko. Entzuteagatik espero ut ba, uda ondo pasatzea, e, bero gehi egiz pasatzeaz eta ba bueno, azkenan ba deskantsatzeaz ziren azken 15 egunetan irail hasten da eta lanera bueltatzen gara. Beraz ba, hau izan da Mugamer zen azken saioa eta datorren astetan entzute A yo